بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا صلىنا سلامه زائد متموت محمد صلى الله عليه وسلم نصيحتي اليوم ني سهام يا آيه يا 195 في سوره 2 سوره البقره Naposema Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin nafanyeni wema hakika Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu hupenda au huwapenda wafanyao wema ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ta anatwaamrisha sisi kufanya wema kwani tunapofanya wema huo utatuhakikishia mapenzi ya Allah Subhanahu wa ta'ala na unapopata mapenzi ya Allah Subhanahu wa ta'ala umefaulu hapa duniani na vivyo hivyo kesho akhira biidhnillahi tabaarak wa ta'ala ndugu zangu zama hizi za corona tunazoishi wakati huu wa covid 19 ni majukumu ya kila mmoja wetu kuchukua hatua na kuwa responsible enough na kuweza kuwafaa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa njia moja au nyingine. Ikiwa wewe upo katika sekta ya afya, ima wewe ni daktari au muuguzi au uko katika nyanja yoyote katika sekta hiyo, basi ni wakati wako wa kufanya wema uwezavyo, kuweza kuwahudumia wagonjwa uwezavyo, ukitarajia thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe ni mwalimu. Na waweza kuwafuatiliza wanafunzi wako kwa namna moja au nyingine. Imani online classes au ni kuwatumia tu unaweza kuwatumia ili waendelee na usomaji wao, basi wewe utakuwa unafanya ihsan na hilo litaku, litakuku katika mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe ni mwajiri na unaweza kuwafaa wale uliowaajiri kwa namna moja au nyingine ukawafanyia ihsani zaidi kuliko ulivyokuwa unawafanyia pale mbeleni maadamu uwezo upo basi jua kuwa hilo ni jambo ambalo natakukaribisha kwa ku Allah Subhanahu wa ta'ala Ikiwa yeye ni muajiriwa umeandikwa kazi na ukajibidisha kumfanyia mwajiri wako kumfanyia ihsani unavoweza ukafanya kazi kwa bidii unavyoweza wakati huu na ukawa ukawa ukawa mwaminifu katika kazi yako usichukue kuwa janga hili au mtihani hii ambayo tuko ndani yake ndio sababu ya wewe kuanza kutoa udhuru mbalimbali mbali, kuanza E, kukimbia kazi na kadhalik utakuwa unafanya ihsan na itakuwa na kukaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia na watu wamekodisha majumba yako na una uwezo wa kuwafanyia ihsani kwa namna moja au nyingine ni wakati wa kufanya ihsan na kuweka aya hii katika katika matendo yetu ya kila siku ikiwa wewe Umeajiri nyumba ya mtu au umeajiri sehemu ya biashara ya mtu na una uwezo wa kulipa kodi, lipa kodi. Mfanyie ihsani yule ambaye amekukodishia sehemu ile au nyumba ile kwa sababu kuna wengi ambao watatoa udhuru leo wakisema kuwa hali ni ngumu siwezi nikatoa kodi ya nyumba siwezi nikatoa kodi ya sehemu hii ya biashara nilioajiri hali ningumu. ni ngumu ni, ni, ni mwezi miwili mitatu na labda mtu anapata mshara wake wa kawaida anapata faida yake ya mwezi ingawa labda faida iko chini kidogo aweza akalipa akalipa kodi Lakin anajificha chini ya janga hili la corona itakuwa wewe unafanya makosa ni lazima umfa um Mfanyia ihsani yule aliyakukodishia sehemu ile na uweze kulipa kodi maadamu mnao uwezo na huko utakuwa unamfanyia ihsani yule unayemlipa kodi hiyo Kwanini ni kwa sababu kwa sababu yeye pia ana majukumu mengine ya kufanya ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya wewe ni mfanyabeshara na unaweza ukawafanyia watu ihsani kwa namna moja au nyingine labda wauza vyakula mtu hana chakula anakuahidi ataweza kulipa baada ya mwezi baada ya miezi miwili na unaweza ukamkopesha au kumpa chakula kwa deni au hata ukampa deni ya kifedha basi itakuwa ni ihsani unafanya. na itakuwa wewe unajakaribishwa katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe ume, ume, ume, ulikopa pesa ya watu Una madeni ya watu na una uwezo wa kulipa madeni hayo basi mfanyie ihsani yule aliyekukopesha kwa nini kwa sababu labda huenda akawa katika mahitajio zaidi ya zile pesa kukopesha, na ikiwa una uwezo wa kumlipa leo basi biidhnillahitabarak wa taala itakuwa unafanyi unamfanyia ihsani na Allah subhanahu wa taala ihsani yako Usiwe, ni wale ambao watasema hali ni ngumu sitoweza kulipa na baada ya mwezi mwili hali ya kuwa na uwezo wa kulipa maada na uwezo wa kulipa labda yule aliyekokopesha anaona haya kukuitisha lakini anahitaji mlipe na ikiwa pia una uwezo wa kuwakopesha watu karada Hasanan ama uliwakopesha watu na hawana uwezo wa kulipa leo basi itakuwa ni ihsani kutoka kwako ikiwa utawacheleweshea ikiwa utawapunguzia presha ikiwa utawapa mwezi mwingine mmoja zaidi au miezi miwili na kadhalik itakuwa ni sababu ya wewe kufanya ihsan na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ihsani yako ikiwa wewe ni ikiwa wewe ni ofisa ima ni uh, askari polisi au ni unacheza au wewe uma, una, una nafasi katika, katika, katika nyanja hizi za askari na unatekeleza sheria basi pia kuwa na ihsani kuwa kuwa na ihsani na kuwahurumia wale ambao labda wanavunja sheria kwa namna moja au nyingine. Naam hakikisha sheria inatekelezwa lakini wakati huo huo wahurumia kwa sababu watu wana hali mbalimbali uweze kuelewa watu na tusiwe wepesi wa kuwachukulia watu hatua hasa hasa hatua za kimabavu na kuwapiga watu. Aya hii ndugu zangu inaingia katika nyanja zetu zote za kimaisha. الله سبحانه وتعالى اساما وأحسن إن الله يحب المحسنين نفanyani wema hakika Mwenyezi Mungu Allah jalla هو huwapenda wafanyao wema tunamuomba الله سبحانه وتعالى ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa hao wafanyao wema ambao wanapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala wajazakum Allah khairan wasalamu